Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Position 20. Ein kostbarer Sessel aus dem Besitz der verstorbenen Madame Germaine Langlois. Das ist der Sessel, den meine Mutter haben möchte. Hoffentlich schafft sie es. Dieser dicke Mensch ist auch da, der sich den Sessel gestern so interessiert angesehen hat. Hm. Vielleicht bietet er ja nicht mit. Der Wert der hat ein Gesicht wie eine Kröte. <lacht> Wir kommen zu den Sesseln. Das erste Gebot, 100 Francs. 100 französische Franc? Das ist nicht viel. 200. Die Dame bietet 200. 200 sind geboten. 300. 400. 400. 400. 500. Deine Mutter bietet 500. Und hoffentlich setzt Krötengesicht nicht mehr ein. Hier werden 600 geboten. 700. 800. 800. Bietet jemand mehr? 800 sind geboten. Niemand? 800 zum Ersten, 800 zum Zweiten. Ich... Oh, das wollte ich nicht. 800 zum Dritten. Entschuldigen Sie, Monsieur, dass ich Sie gestoßen habe. Ja, ich wollte höher bieten, aber das konnte ich nicht, weil du meinen Arm festgehalten hast. Ich konnte so nicht zeigen, dass ich mehr bieten wollte. Es tut mir wirklich leid. Jetzt ist der Sessel weg. Wütend blickte der Mann Dick an. Ihm war anzusehen, dass er dem Jungen am liebsten eine Ohrfeige versetzt hätte. Während die Versteigerung weiterging, verließen die Freunde George, N. Dick und Julian das Auktionshaus. George Mutter blieb noch da, um einige Kleinigkeiten zu ersteigern. Der Hund Timmy, der Fünfte im Bunde, war froh, dass er nicht mehr so brav sein musste. Dick, das hast du toll gemacht Aber ganz schön frech Frech? Aber wieso denn, denn? Was kann ich dafür, wenn mir plötzlich schwindelig wird und ich mich festhalten muss? Ja, und ausgerechnet am Arm vom Krötengesicht, der ihn gerade heben wollte, um Tante Fanny zu überbieten Ach Kinder, unser Urlaub hier in Frankreich fängt so gut an Endlich einmal gibt es keine Abenteuer und keine Aufregung Ihr ahnt nicht, wie froh ich darüber bin George' Vater war Wissenschaftler. Er nahm an einem Kongress an der französischen Mittelmeerküste teil. Er hatte nicht nur seine Frau Fanny, sondern auch die fünf Freunde mitgenommen. George' Mutter hatte die Gelegenheit benutzt und für ihr Haus in Kiran Cottage einige Möbel besorgt. Am Tag nach der Versteigerung wurden die kostbaren Stücke in ihre Ferienwohnung gebracht. Wohin sollen wir Sessel und Sekretär stellen? Hierher ans Fenster ja. So, das wär's Einen schönen Tag auch noch Danke So, das hätten wir Also sowas Da unten auf der Straße steht Krötengesicht Er sieht zu uns rauf Tatsächlich Jetzt geht er weg Also dieser Mensch ist unglaublich Er wollte mir den Sessel für 1000 Franc abkaufen. Gleich nach der Auktion ist er angekommen. Aber ich habe abgelehnt. Er hat ein Geschäft mit Antiquitäten und Andenken. Das steht jedenfalls auf seiner Visitenkarte. Die hat er mir für den Fall gegeben, dass ich es mir anders überlege. Der Sessel ist aber auch wirklich schön. Ich glaube nicht, dass es nur um die Schönheit geht. Da steckt mehr dahinter. Schließlich gibt es noch mehr von diesen Sesseln. Er fände bestimmt irgendwo noch welche, wenn er sich bemühen würde. Ha, da haben wir wieder unseren Oberdetektiv auf heißer Spur vor uns. Richtig, der Mann ist mir nicht geheuer. Und hätten wir nicht schon öfter solche Dinge bemerkt, wären wir um die herrlichen Abenteuer gekommen, die uns fünf berühmt gemacht haben. Wie bescheiden. Ach du, das kriegst du wieder. <lacht> <lacht> Hört auf euch zu balgen. Wir sollten uns den Sessel lieber mal genauer ansehen. Man müsste ihn mal gründlich ausbürsten. Wer weiß, wie lange der schon rumgestanden hat. Tatsächlich. Der meiste Staub sitzt immer in der Rille zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Oh, da steckt was. Was? Lass mal sehen. Ich hab's gleich. Es ist ziemlich groß. Jetzt habe ich es. Eine flache ovale Schachtel. Tatsächlich. Mach mal auf. Das sind ja Perlen. Wunderschöne oh, Perlen. Toll. Eine fantastische Kette. Mama, sieh doch mal, was wir gefunden haben. Tante Fanny kam und bewunderte die Perlenkette, die aus rosa Perlen bestand. Sie war überzeugt davon, dass die Kette ein Vermögen wert war. Mama, gehören die Perlen nun dir? Ich glaube schon, George. Ich habe den Sessel gekauft und die vorherige Besitzerin, Germaine Langlois, ist gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen, wie ich gehört habe. Das ist ja toll, Tante Fanny. Soll ich euch mal was sagen? Ich wette, Timmy gegen eine Banane das Krötengesicht von den Perlen wusste. Deshalb hat er alles daran gesetzt, den Sessel zu bekommen. Na? Ich muss zugeben, das könnte sein. Das wäre durchaus möglich, George. Aber nun hat er sich ja damit. Wir wissen von den Perlen und somit kann er alle Hoffnungen begraben. Nach dieser Entdeckung nahmen die Kinder sich den Sekretär vor. Sie hofften, auch hier etwas ähnlich Aufregendes zu finden. Zunächst wurden sie enttäuscht, aber dann sah Dick plötzlich einen schwarzen Knopf. Er zog daran. Leise knarrend ging ein Geheimfach auf. Da ist ein Brief drin. Mach doch mal auf. Ich glaube nicht. Mann, ey. Warte. Das ist dein Testament. Hier steht... Mit diesen Zeilen erkläre ich Germaine Longlois, dass ich meine Perlenkette meiner Freundin Elise Casser vermache. Es handelt sich um eine zweireihige Kette aus echten rosa Perlen. Insgesamt 98 Stück. 98? Genauso viele Perlen sind an der Kette. Der Brief wurde vor 20 Jahren geschrieben. Und Jermaine Longlois ist erst vor kurzem gestorben. Also hat die alte Dame doch ein Testament hinterlassen. Damit ist die kostbare Perlenkette wieder weg. Wir müssen sie Elise Cassin geben. Oder falls sie nicht mehr lebt, ihren Nachkommen. Die Suche nach Elise Cassin ergab, dass die alte Dame nicht mehr lebte. Doch da war eine Enkelin. Sie hieß Arlette Trebor und hatte eine kleine Tochter namens Mona. Bis die fünf Freunde das herausgefunden hatten, war es schon Abend geworden. Daher beschlossen sie, erst am nächsten Tag hinzugehen. George schlief unruhig in dieser Nacht. Und schließlich wachte sie auf und hörte seltsame Geräusche. Da ist doch jemand. Ich muss nachsehen. Ann, wach auf! Ich glaube, nebenan ist ein Einbrecher. Anne. Was ist denn? Aufwachen, Einbrecher. Was? Nicht so aufgeregt. Komm, wir sehen nach. Los, Timmy, du auf. Mach die Tür vorsichtig auf. Ja. Timmy, fast. Onkel Quentin! Julian Dick! Schnell, Einbrecher! Da ist der ein Dieb! George, mach Ach doch nicht. nicht! Haltet ihn! Oh, verfliegt's nochmal! Er kommt über die Feuerleiter! Der Einbrecher schüttelte Kelly ab. Er sprang zum Fenster hinaus und flüchtete über die Feuerleiter. Blitzschnell verschwand er in der Dunkelheit. Als Onkel Quentin und Tante Fanny mit Dick und Julien auftauchten, war nichts mehr von ihm zu sehen. Das war ein richtiger Dieb. In der Dunkelheit konnte ich nur wenig sehen, aber ich bin sicher, dass es Krötengesicht war. George, ist das wahr? Ja, hier bei dem Sessel stand er, als wir hereinkamen. Er hat natürlich die rosa Perlen gesucht. Genau, das glaube ich auch. Dieser Kerl wusste bereits vor der Versteigerung, dass die Perlen im Sessel versteckt waren. Deshalb wollte er ihn unbedingt ersteigern. Mhm. Als es nicht klappte, bot er tausend Frauen dafür. Ohne Beweise darf man niemanden beschuldigen. Aber es passt doch alles genau zusammen. Das will ich nicht leugnen. Aber für die Polizei genügt das noch lange nicht. Natürlich werden wir den Einbruch anzeigen, aber wir können Herrn Pradier unmöglich beschuldigen. Die Rosakette ist noch da. sie hat er nicht gefunden. Wir wollen mal nachsehen, ob er etwas anderes mitgenommen hat. <lacht> Im Gegenteil, er hat etwas hier gelassen. Ein Stück seiner Hose. Timmy hat sie ihm ausgerissen. Was sagt ihr dazu? Ja und? Sollen wir sämtliche Kleiderschränke der Stadt nach einer zerrissenen Hose absuchen? Spinner, an diesem Stückchen Stoff hängt der Geruch des Einbrechers. Timmy könnte ihn wiedererkennen. Und was bringt das? Immerhin wissen wir dann, dass wir uns auf ihn konzentrieren müssen. Er hat die Perlenkette nicht gekriegt. Er wird es noch einmal versuchen. Mhm. Was willst du tun, George? Ich gehe mit Timmy in Pardiers Laden. Wir wissen, wo das ist, weil er Mama nach der Versteigerung seine Visitenkarte gegeben hat. Timmy nehme ich mit. Wenn sich mein Verdacht bestätigt, müssen wir Party anschließend überwachen. Am nächsten Tag gingen die fünf Freunde zusammen bis zum Geschäft von Pradier. George hielt Timmy den Stofffetzen unter die Nase und ließ ihn daran schnuppern. Dann betrat sie allein mit dem Hund den Laden. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Timmy. Halt den Hund fest. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Eigentlich ist er ein sanftes Tier. Äh, Tiere haben in Geschäftsräumen nicht zu suchen. Verlass sofort meinen Laden. Es tut mir leid, aber Timmy, nun hör doch auf zu bellen, bitte. George, wie war's? Komm, lasst uns ein Stückchen weitergehen. Timmy hat auf ihn reagiert. Und wie? Jetzt bin ich sicher. Badier ist der Einbrecher. Also doch. Ich bin überzeugt, dass er noch mehr versuchen wird, um an die Perlen zu kommen. Wir müssen Alette Tribor die Kette so schnell wie möglich übergeben. Warum gehen wir jetzt nicht gleich zu ihr? Sie wohnt doch hier irgendwo. In der Santiago-Straße. Prima Idee. Die flippt aus, wenn sie von ihrem Glück erfährt. Das Haus in der Santiago-Straße hatten sie bald gefunden. Bevor sie den Vorgarten betraten, blickte George noch einmal die Straße entlang und glaubte, Pradier gesehen zu haben. Doch sie war sich nicht sicher. Dann klingelte sie. Arlette Trebord öffnete. Sie hielt ihre Tochter Mona an der Hand. Julian stellte sich und die anderen vor. Es ist nett von dir, Julian, dass du mir eure Namen sagst. Aber ist euer Besuch wirklich so wichtig? Ja, sehr. Wir bringen Ihnen ein Vermögen. <lacht> Falls ihr Lotteriescheine verkaufen wollt. Nein, darum geht es nicht. Sie haben geerbt. Eine Perlenkette. Eigentlich gehört es ihrer Großmutter, Elise Cassin. So? Kommt doch rein. Ich würde gern mehr darüber hören. Die fünf Freunde folgten der Einladung und berichteten nun in allen Einzelheiten, was sie erlebt hatten, seit sie in der Stadt waren. Arlette hörte aufmerksam zu. Aber das ist ja kaum zu glauben. Fantastisch! Es klingt wie ein Märchen. Es ist aber keins. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, rufen Sie doch einfach meine Mutter an. Sie wird Ihnen alles bestätigen. Ja, das mache ich gleich. Ach, ich, ich kann es noch gar nicht glauben. Jetzt kann ich ein bisschen großzügiger leben als bisher. Ich, ich verdiene nicht viel, wisst ihr. Die Erbschaft ist ein Geschenk des Himmels für mich. Die Kette ist bestimmt sehr, sehr wertvoll. Rosa Perlen sind ganz selten. Ich werde sie verkaufen und das Geld gut anlegen. Und jetzt sollten Sie mir zu uns kommen und die Kette abholen. Ja, heute geht das leider nicht mehr. Ich, ich gebe Klavierstunden und es kommen noch Schüler, aber, aber morgen früh, morgen früh komme ich gleich zu euch. Und dann bringen wir die Kette zur Bank ins Schließfach. Am nächsten Morgen kam Arlette mit der kleinen Mona in die Ferienwohnung, um die Kette abzuholen. Sie wurde mit großer Herzlichkeit aufgenommen. George stand am Fenster und blickte hinaus, während ihre Mutter noch mit Arlette plauderte, und sah einen Mann, der einen Schlapphut trug und seinen Mantelkragen bis zu den Ohren hochgeschlagen hatte, so sodass von seinem Gesicht nichts zu sehen war. Und Timmy, wenn das nicht Krötengesicht ist, fress ich einen Wesen. Aber, George, was hast du denn? Ich glaube, dass Pardier total auf dem Laufenden ist. Und ich frage mich, wieso. Er ist Arlette bis hierher gefolgt. Du träumst ja, George. Wieso sollte er wissen, dass Arlette etwas mit der Kette zu tun hat? Arlet, hier sind die Perlen. Sind sie nicht schön? Oh, sie sind wundervoll. So schöne Perlen habe ich noch nie gesehen. Sie sind ein kleines Vermögen wert. Wissen Sie eigentlich schon, dass man uns beinahe die Kette gestohlen hätte? Hier wurde eingebrochen. Zum Glück konnten George und unser Hund den Dieb verjagen. Nein, wirklich? Wie kommst du darauf, dass er es auf die Kette abgesehen hatte? Davon sind wir überzeugt. Dick erzählte nun die ganze Geschichte. Und er verschwieg auch nicht, welchen Verdacht George gegen den Andenken- und Antiquitätenhändler hegte. Ich sage euch noch einmal, man darf den Mann nicht beschuldigen, solange man keine eindeutigen Beweise gegen ihn hat. George ist immer schnell mit einem Urteil zur Hand. Ich schwöre dir, Mama, dass es stimmt. Es war Padier eben. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber ich bin sicher, dass er es war. Es kann stimmen, was George gesagt hat. Was meinen Sie damit? Auf dem Weg hierher fiel mir ein Mann auf, der offensichtlich das gleiche Ziel hatte wie wir. Er trug einen langen Mantel und einen Schlapphut. Steht er noch da? Nichts mehr zu sehen, er ist weg. Vielleicht habt ihr euch getäuscht. Vielleicht. Aber wenn es wirklich Padier war, dann hält er sich noch in der Gegend auf. Er könnte versuchen, die perlen abzujagen. Bitte, Richard, übertreibe nicht. Ich habe einen Vorschlag. Sie sollten die Kette in einer Bank in ein Schließfach legen. Ja, du hast recht. Sehr gut. Meine Bank ist ganz in der Nähe. Es sind nur zwei Stationen mit der U-Bahn. Oh ja, wir werden sie begleiten. Ja, klar. Und wenn Padilla uns alle zusammensieht, wird er es nicht wagen, sie zu überfallen. Danke, George. Das Angebot nehme ich gerne an. Die fünf Freunde begleiteten also Arlette und Mona. Dabei ergaben sich allerdings Schwierigkeiten für Timmy. Denn Hunde durften nur auf das Bahngelände, wenn sie in einer Tasche getragen wurden. Da er George zu schwer war, schnitt sie einfach vier Löcher in ihre Einkaufstasche, durch die Timmy seine Beine stecken konnte. Nun lief er mit der Tasche. Den Vorschriften war Genüge getan, aber alle Leute guckten und lachten. Arlette stand dicht an der Bahnsteigkante, als der Zug einlief. Da stellte sich plötzlich ein Mann hinter sie und gab ihr einen Stoß. Ah! Ah! Aufpassen! Die U-Bahn! Haltet die Frau! Herr Letz! Oh meine Tasche! Mein Gott, beinahe wären Sie vor die U-Bahn gefallen. Der Mann hat mir meine Tasche gestohlen. Und dann wollte er mich vor die U-Bahn stoßen. Hinterher. Haltet ihm die. die Da ist er. Fass, Timmy, fass. Verfluchter Hund. Lass mich. Halt ihn fest, Timmy, halt ihn. Welcher Köter? Willst du wohl loslassen? Leute anfallen. So weit kommt das noch. Wieso läufst du überhaupt frei herum? Nicht, lassen Sie unseren Hund. Verflixt doch mal. Während dir der Hund? Ja, er gehört uns. Das gibt eine Anzeige. Hunde dürfen nicht frei herumlaufen. Kannst du es nicht lesen? Da steht es groß und breit. Der Mann ist ein Dieb. Er hat die Handtasche gestohlen. Der Mann hat versucht, mich vor die U-Bahn zu stoßen. Und dann hat er mir Meine Handtasche gestohlen. Ja, deshalb hat unser Hund ihn gepackt. Und Sie haben den Dieb entkommen lassen. Ach, so war das. Tut mir leid. Keine Sorge, Alent. Ich habe die Handtasche. Ich konnte sie dem Kerl gerade noch entreißen. Entschuldigen Sie bitte. Ich konnte ja nicht ahnen. Kommt schnell. Wir müssen zur Bank. Je eher die Kette im Schießwach ist, desto besser. Richtig. Wir nehmen den nächsten Zug. Nach diesem Zwischenfall hatte auch Arlette es eilig, zur Bank zu kommen. Dort legte sie die Perlen in ein Sicherheitsfach. Nun konnte wohl nichts mehr passieren. Erleichtert kehrten die fünf Freunde in ihre Ferienwohnung zurück. Doch schon am nächsten Tag klingelte das Telefon und schreckte sie wieder auf. Ja, George? Hier ist Arlette. Arlette? Entschuldige, dass ich störe, George. Aber es ist etwas Schreckliches passiert. Was ist los? Heute Morgen habe ich einen Brief unter meiner Tür gefunden. Ohne Absender natürlich. Ich werde erpresst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Worum geht es überhaupt? Womit will man sie erpressen? Sie wollen meine kleine Mona entführen, wenn ich die Perlen nicht freiwillig herausgebe. Was? Entführen? Der Brief enthält genaue Anweisungen. Ich soll die Perlen von der Bank abholen und sofort übergeben. Beruhigen Sie sich, Alette. Aber ich habe keine andere Wahl. Schade um die Perlen, aber Monas Sicherheit ist mir wichtiger. Sie müssen die Polizei verständigen. Davor haben Sie mich gewarnt. Wenn ich die Polizei einschalte, werden Sie sich irgendwann rächen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht im nächsten Jahr, irgendwann. George, bitte gib mir mal den Hörer. Danke. Hast du alles verstanden? Ja, ja, habe ich. Alette, George hat recht. Sie müssen die Polizei verständigen, hören Sie? Das ist die einzige Möglichkeit. Nein, nein, das riskiere ich nicht, ich habe Angst. Ach, ich hätte euch gar nicht anrufen dürfen, aber ich muss mit jemandem reden. Ich werde die Perlen von der Bank holen und am vereinbarten Treffpunkt übergeben. Wenn Sie die Polizei nicht verständigen, werden wir das tun. Aber Sie außerdem auch beschützen. Ich danke dir für deinen guten Willen. Aber das könnt ihr gar nicht. Ja, sie hat aufgelegt. Wie gemein, Sie wollen sie erpressen. Wir geben nicht auf. Im Gegenteil, jetzt steigen wir voll ein. Wir warten vor der Bank und wenn Alett weggeht, um die Perlen zu übergeben, folgen wir ihr. Und dann? Was machen wir dann? Das wird sich zeigen. Vielleicht finden wir raus, wer der Erpresser ist. Los jetzt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen vor Alett bei der Bank sein. Aber sie darf uns nicht sehen. Natürlich nicht. Schnell, los. <lacht> Sie rannten bis zur Bank. Dort brauchten sie nicht lange zu warten, bis Arlette kam. Wenig später begann die Verfolgung. Die fünf Freunde hielten vorsichtig Abstand. Arlette drehte sich einige Male um, bemerkte sie jedoch nicht. Dann bog sie in eine Seitenstraße ein, in der viele Autos parkten. Passt auf, ich glaube, es geht los. Ja, Arlette geht irgendwie anders als vorher. Irgendwie angespannt. Vorsicht, sie sieht sich um. Sie hat an sich bemerkt, sie ist viel zu aufgeregt. Jetzt, sie wirft die Schachtel mit den Perlen in ein Auto. Hin, was Das ist der Erpresser. Fass, Timmy, fass. Den schnappen wir uns. Halt! Halt! Er ist weg. Hat jemand die Auto nur noch. Nein, die war total verdreckt. Die konnte man nicht lesen. Aber was macht ihr denn hier? Wir haben versucht, ihre Perlen zu retten, Alette. Mein Gott, beinahe hättet ihr alles verdorben. Im Gegenteil, Alette. Beinahe hätten wir den Kerl geschnappt. Dann hätten sie ihre Perlen behalten und Mona wäre außer Gefahr gewesen. Ich danke euch. Ihr habt versucht, mir zu helfen. Nun hat der Erpresser die Perlen. Schade drum. Aber von mir aus soll er damit glücklich werden. Wichtig ist nur, dass Mona keine Gefahr mehr droht. das ist jetzt überstanden. Nochmals, vielen Dank. Die ganze Sache hat wenigstens einen Vorteil, dass ich euch kennengelernt habe. Also, auf Wiedersehen. Arlette hatte aufgegeben. Sie stieg in eine Taxe und fuhr davon. Die fünf Freunde aber dachten gar nicht daran, den Erpresser ungeschoren davonkommen zu lassen. Es war Pardier. Davon bin ich fest überzeugt. Er muss die Perlen haben. Wir werden sie ihm wieder abjagen. George, sie ihm abjagen? Aber das geht doch nicht. Und warum nicht, Anne? Pardier darf nicht damit durchkommen. Erpressung und Entführung sind die schlimmsten Verbrechen, die es gibt. Er muss dafür bestraft werden. Okay, finde ich auch, George. Aber was können wir tun? Vor allem müssen wir wissen, ob Pardier die Kette wirklich hat. Und? Wie willst du das rauskriegen? Wir müssen in den Laden gehen. Nur so können wir ermitteln, ob die Perlen dort wirklich sind. Also müssen wir nach Ladenschluss eindringen. Wie Einbrecher, das ist doch verrückt. Nur nicht so aufgeregt, Julian. Zunächst müssen wir ihn beobachten. Wir müssen wissen, wann er den Laden schließt und wo er wohnt. Danach sehen wir weiter. Drei Tage lang legten sie sich auf die Lauer und beobachteten den Antiquitäten- und Andenkenladen von Pradier. Dann glaubten sie genügend Informationen zu haben. In einem Park, der gleich neben dem Geschäft lag, besprachen sie die Lage. Pradier schließt sein Geschäft um 6 Uhr abends. Und er schläft im ersten Stock. Gegen 7 Uhr geht er weg, um im Restaurant zu essen. Und zwischen sechs und sieben macht er seine Buchführung und telefoniert. Also mein Plan. Kurz vor sechs gehe ich ins Geschäft. Einer von euch lenkt Pardier ab. Ich verstecke mich und warte, bis Pardier geht. Dann suche ich nach den Perlen. George, das ist viel zu gefährlich. <lacht> Ivo, überhaupt nicht. Ihr seid ja vor dem Geschäft und könnt durch die Schaufensterscheiben alles beobachten. Wenn es wirklich brenzlig für mich werden sollte, helft ihr mir. Kurz vor 6 Uhr ging Julien in das Geschäft von Pradier. Krötengesicht erkannte ihn, runzelte jedoch nur kurz die Stirn und ließ sich ansonsten nichts anmerken. Julien tat, als wolle er etwas kaufen und lenkte Pradier damit ab. Als der Antiquitätenhändler sich umdrehte, um etwas aus einem Regal zu holen, schlüpfte George ins Geschäft und schlich lautlos ins Hinterzimmer. Hier versteckte sie sich in einem Schrank. Julien ging und wenig später schloss Pradier sein Geschäft. Er ist also am Geldschrank. Ja, wundervoll. <lacht> Schade, dass ich mich davon trennen muss. Es ist die schönste Kette, die ich je hatte. Er hat unsere Perlenkette. Also ist er der Erpresser. So ein Schuft. Wer ruft denn jetzt noch an? So ein Ärger. Er hat den Geldschrank wieder abgeschlossen. Ja, Pratier. Ein freundlicher Typ ist das nicht gerade. Sie wissen genau, dass Sie nur in mein Schaufenster zu sehen haben, um zu wissen, ob neue Perlen da sind. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie nicht anrufen sollen? Das ist zu gefährlich. Warum? Muss ich Ihnen alles noch einmal erklären. Wenn Sie sehen, dass Ware da ist, rufen Sie mich an und fragen, wie viel. Ich nenne Ihnen den Preis und dann wissen Sie Bescheid. Perlen gegen Geld. Wiederhören. Aha, er handelt mit heißer Ware, vorzugsweise mit Perlen, gestohlen oder geschmuggelt. Ach, mir reicht's jetzt. Ich gehe zum Essen. durchs Kellerfenster raus. George verließ das Geschäft durch ein kleines Kellerfenster und kehrte zu den anderen zurück. Aufgeregt berichtete sie, was sie gesehen und gehört hatte. Nicht zu fassen. Krückensicht sich ist also ein ganz übler Typ. Ein Dieb ein Presse, ein illegaler Perlenhändler. Er benutzt sein Geschäft, um krumme Dinger zu drehen. Die Polizei müsste ihn auf frischer Tat Als ob das so einfach wäre. Wir haben jetzt eine wichtige Information. Radier zeigt in seinem Schaufenster an, wenn neue Ware angekommen ist. Wir müssen seinen Laden überwachen und auf Veränderungen in der Auslage achten. Was haltet ihr davon? Wir sind alle dafür, oder? Ja. Vom nächsten Tag an beobachteten sie das Geschäft, ohne dass etwas geschah. Dann kam ein Sonntag und das Geschäft blieb geschlossen. Sie gingen in den Zoo. Und dort sahen sie plötzlich Pradier, der sich mit einem Asiaten unterhielt und eine kleine Schachtel von ihm entgegennahm. Das Jagdfieber packte die abenteuerlustigen Fünf. Doch da machte ihnen einer der Affen einen Strich durch die Rechnung. Er griff blitzschnell nach Timmys Schwanz und zog daran. »Timmy!« »Du blöde Affe! Lass Timmy los! Loslassen!« »Du tust ihm weh! Lass los!« Endlich! So was Verrücktes habe ich ja noch nie gesehen. Er reißt Timmy am Schwanz. Mein Krötengesicht ist verschwunden. Und der Asiate auch. Schade, es sah so aus, als würden sie krumme Sachen machen. Ja, der Asiate hat bei dir etwas gegeben. Vielleicht Perlen? Durchaus möglich. Wir müssen morgen auf die Schaufensterauslagen achten. Wenn unsere Vermutungen stimmen, müssten sie verändert sein. Ähm, seht doch mal, was in der Zeitung steht, die hier auf der Bank liegt. Seht ihr? Hier steht es. Es geht um eine Perlenschwemme. Gerissene Schmuggler bringen große Mengen von Perlen ins Land. Wahrscheinlich aus Japan. Das muss es sein. Krüttengesicht gehört zu diesem Schmugglerring. Also geht es nicht nur um Aletzperlen, sondern um sehr viel mehr. Als sie am nächsten Morgen zu Pradiers Geschäft kamen, war das Schaufenster vollkommen neu dekoriert. Sie blickten nur kurz hinein und gingen dann auf die andere Straßenseite. Von dort aus konnten sie das Geschäft gut beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Die meisten Sachen sind noch da. Aber es sind viele neue hinzugekommen. Ja, diese kleinen Kästchen, die mit Muscheln verziert sind. Grässliches Zeug. Übelster Kitsch. Na ja. Da bleibt jemand vor dem Schaufenster stehen. Ein Japaner. Jetzt geht er rein. Gib mir mal das Fahnglas in. Kannst du etwas erkennen, Dick? Oh, die nimmt ein Andenkenkästchen aus dem Schaufenster. Er gibt es dem Japaner. Jetzt kommt der Mann wieder raus. Es ging blitzschnell. Wenn Perlen im Kästchen sind, muss der Japaner das Geld dafür schon abgezählt bereit gehabt haben. Ganz bestimmt. Aber was tun wir jetzt? Wir können dem Japaner nicht einfach folgen und ihm die Perlen wegnehmen. Das ist klar. Wir müssen den Laden eben weiter beobachten. Und das taten sie auch. Es kamen noch weitere Kunden, die große Briefumschläge in das Geschäft brachten, dort einen dieser hässlichen Muschelkästen bekamen und ohne ihre Umschläge wieder gingen. Für mich ist klar, dass diese Leute in zwielichtige Geschäfte verwickelt sind. Zwielichtig? Das ist viel zu wenig. Das sind stockfinstere Geschäfte. Aber beweisen können wir das leider noch nicht. Aber das kommt noch, Julian. Er muss jetzt mal auf Erkundung gehen. Was? Ich? Ich bleibe nicht allein im Geschäft von Krötengesicht. Nie! Sollst du ja gar nicht. Du sollst nur ins Geschäft gehen und sagen, dass du so ein Muschelkästchen kaufen willst. Und das ist alles? Ja. Es kommt mir nur darauf an, wie Krötengesicht reagiert. Ich bin sicher, dass er dir kein Kästchen verkauft. Und damit würde sich dann unser Verdacht bestätigen. Aber der erkennt mich doch. Keine Sorge, Anne. Wir kennen dich anders als sonst. So eine kleine Veränderung genügt schon, um einen Erwachsenen zu täuschen. Die gucken nicht so genau hin. Also gut, ich mach's. George frisierte Anne. Und tatsächlich sah sie danach ganz ungewohnt aus. Und als sie noch eine Sonnenbrille aufsetzte... Wäre sie selbst für ihre Freunde schwer zu erkennen gewesen. Zögernd betrat sie das Geschäft und kehrte schon bald wieder zu den anderen zurück. Hey, was hat Krötengesicht gesagt? Warte, ich muss erst Timmy begrüßen. Ja, du bist ein braver Hund. Schade, dass ich dich nicht mitnehmen konnte. War ganz schön mulmig, als ich im Laden war. Nun red doch schon, Anne. Was war? Gar nichts war. Er hat mir kein Kästchen verkauft. Er hat sich geweigert. Also doch, jetzt ist alles klar. Das ist der Beweis. Genau wie ich gesagt habe. Lasst uns jetzt schnell nach Hause gehen. Ich brauche ein paar Sachen. Wir müssen zuschlagen, bevor alle Muschelkästchen weg sind. Was hast du vor, George? Ich werde mich verkleiden und wie Anne versuchen, ein Kästchen zu kaufen. Dir verkauft er auch keins? Nein, aber auf dem freien Platz hinter der Feriensiedlung ist ein Flohmarkt. Vielleicht finden wir dort so ein Kästchen. Und dann, was willst du damit, George? Damit gehe ich zu Paradier in den Laden und vertausche es gegen eins aus seinem Schaufenster. George, das schaffst du nie. Pa wird schon irgendwie klappen. George schaffte es. Sie besorgte sich eine rote Perücke, tupfte sich ein paar Sommersprossen ins Gesicht und sah aus wie ein irischer Junge. Und sie sprach auch so, als sie im Geschäft von Monsieur Pradier war. Zum Glück musste Pradier gerade zwei junge Frauen bedienen. Das gab George die Chance, auf die sie gehofft hatte. Dann verließ sie den Laden wieder. George, hast du es geschafft? Ja, hier ist der Kasten. Ist er nicht hübsch hässlich? Genauso hässlich wie die anderen auch. Beinahe wäre es zu spät gewesen. Seht ihr? Da ist wieder ein Mann bei Pardier im Laden. Er hat einen großen Briefumschlag und den tauscht dagegen das leere Kästchen aus. Oh ja das gibt Ärger. Ja und wie. Pardier wird einiges zu hören bekommen, weil sein Kunden in diesem Kästchen garantiert keine Perlen findet. Dafür finden wir hoffentlich welche in unserem. Der Mann kommt schon raus. Wir sollten ihm folgen. Vielleicht kommen wir dahinter, wer er ist. Immerhin ist er ein Komplize vom Krötengesicht. Das ist eine prima Idee. Los, hinterher. Hoffentlich ist es nicht so weit. Das stimmt nicht. Wieso bist du so sicher? Weil ich im Gegensatz zu dir ab und zu nachdenke, Dick. Wenn es weit wäre, dann wäre der Mann mit einem Auto gekommen. Vielleicht hat er keins. Er ist zu arm, sich ein Auto zu kaufen, kann aber Bargeld für edle Perlen auf den Tisch legen, Dick. Schon gut, schon gut. Ich gebe ja zu, dass ich nicht nachgedacht habe. Seht doch, er geht in ein Juweliergeschäft. Ich schaue das Fernglasen. Mal sehen, was er macht. Was ist? Ja, er ja. geht ins Hinterzimmer. Ist sonst noch jemand im Laden? Nur eine junge Verkäuferin. Er ist also der Geschäftsinhaber. Das ist ein Ding. Gründengesicht beliefert also auch ehrbare Geschäftsleute. Wir haben genug gesehen. Jetzt sollten wir das Muschelkästchen untersuchen. Das machen wir auch, Dick. Aber nicht hier auf der Straße, sondern zu Hause. Da sie bis zum Abendbrot noch etwas Zeit hatten, versammelten sich die fünf im Zimmer der Jungen. George warf die Perücke in eine Ecke und wusch die Sommersprossen ab. Dann stellte sie das Kästchen auf den Tisch. Vier Köpfe beugten sich über die mit Muscheln beklebte Dose. Aus der Nähe sieht das Ding noch hässlicher aus als von Weitem. Mhm. Man soll aber nichts auf Äußerlichkeiten geben. Mach doch endlich auf. Ich möchte sehen, was drin ist. Hoffentlich gestohlene und geschmuggelte Perlen. Also, ich öffne. Jetzt bin ich aber gespannt. Nichts. Die Schachtel ist leer. Wir haben uns geirrt. Nein, nein, das ist nicht möglich. Wir haben uns nicht getäuscht. In diesem Kästchen müssen geschmuggelte Perlen versteckt sein. Vielleicht hat es einen doppelten Boden. Es ist aus Pappe. Mal sehen. Auch nichts. Der Beweis. Kein doppelter Boden, kein Versteck. Nichts. Wir haben uns geirrt. Noch gehen wir nicht auf, Dick. Es bleibt doch nichts. Wo sollten die Perlen denn noch sein? Vielleicht unter den Muscheln. Das ist die Idee. Gib mir mal ein Messer. Ich hebe eine Muschel an. Dann werden wir sehen. Hier. Auch nichts. Die Muschel ist leer. So ein Mist. George, du machst es ja ganz kaputt. Ach, weg damit. Dick hat recht. Das ist ein totaler Fehlschlag. Ja, Timmy. Von mir aus frisst das Kästchen auf. mit Mitsamt den Muscheln. <lacht> Seht euch Timmy an. Er will die Muscheln fressen. Nicht doch, Timmy. Die schmecken nicht. Jetzt hat er es auch gemerkt. Er lässt sie fallen. Ah, hey, was ist das? George, was hast du? Hier, ich habe eine Perle. Sie war unter der Muschel versteckt, die Timmy mit den Zähnen geknackt hat. Das ist nicht wahr. Doch, hier, sieh doch. Tatsächlich. Wir haben es geschafft. Wir haben die Perlen gefunden. Juhu, das ist es. Wir haben sie. Wir haben den Trick der Schmuggler entlarvt. Ja. Sie kommt ins Gefängnis. Ja, tatsächlich. Wir haben es geschafft. Los, jetzt knacken wir die anderen Muscheln. Ja. Mal sehen, wie viele Perlen darunter versteckt sind. Ja, an die Arbeit. Ja. – Da ist wieder eine! – Und da noch eine! Ha! Und da noch eine! – Die vierte Perle! Es ist aus dem Paradies dem Oberschmuggler! – Hey! Man kann euch bis auf die Straße hören! – Papa, wenn du wüsstest! Sieh doch mal, was wir gefunden haben! – Perlenonkel Quentin! – Seid ihr verrückt geworden? – Die sind doch echt, oder? – Lass mal sehen! Das ist doch nicht möglich. Wo habt ihr die gefunden? Es ist eine ziemlich lange Geschichte, Papa. Wir können sie euch ja beim Abendbrot erzählen. Nachdem die Kinder ihre Geschichte erzählt hatten, mussten sie erst einmal einen kräftigen Tadel einstecken, weil sie unvorsichtig gehandelt hatten. Danach beschloss Onkel Quentin, die Polizei zu verständigen, obwohl es schon spät geworden war an diesem Abend. Ein noch junger Kriminalkommissar kam wenig später und hörte sich alles an. Er war beeindruckt. Wir werden Pratier verhaften und eine Hausdurchsuchung bei ihm machen. Hoffentlich verrät er uns die Namen seiner Komplizen. Einen kennen wir schon, Herr Kommissar. Einen Juwelier. Ach ja? Hm. Alle Achtung, ihr Vier! <lacht> und du auch, Timmy. Glückwunsch. Herr Kommissar, können wir morgen bei der Hausdurchsuchung dabei sein? Du machst wohl Witze, George. Natürlich nicht. Das kommt gar nicht in Frage. Und jetzt ins Bett. Marsch, marsch. Natürlich waren sie enttäuscht. Aber sie gaben nicht auf. Sie gingen ins Bett und nahmen sich vor, am nächsten Tag doch dabei zu sein. Auch gegen den Willen von Onkel Quentin. Am nächsten Morgen trafen sie allerdings erst ein, als die Polizei schon im Geschäft und in der Wohnung von Pradier war und die Hausdurchsuchung durchführte. Sie kletterten durch das schmale Kellerfenster, durch das George einige Tage zuvor aus dem Haus geflüchtet war, und stiegen leise die Treppe hoch. Monsieur Pradier, natürlich können Sie uns keine Rechnungen vorweisen, es gibt ja keine. Dies hier sind geschmuggelte Perlen. Kommissar, hier ist die Fernkette, die Arlette Trebor gehört. Ja. Ausgezeichnet. Pradier, Sie sind verhaftet. Die fünf Freunde kletterten wieder durch das Fenster hinaus und liefen um das Haus herum. Pradier verhaftet. Sie waren zufrieden. Doch der Schmuggler gab nicht auf. Als er auf die Straße hinausgeführt wurde, riss er sich los und flüchtete. Gab, er rennt weg. Pradier, machen Sie keinen Unsinn. Er flüchtet! Haltet ihn! Haltet ihn auf! Halt! Timmy! Ein Fass! Bring ihn her! Los! Timmy! Er springt in ein Taxi! Timmy, hinterher! Los, schnell hin! Da ist er in der Taxi! Timmy hält ihn fest! Hilf mir, die Tür aufzumachen! Hilf. Hilfe! Nehmen Sie den Hund weg! Bitte! Steigen Sie aus! Legen Sie ihm Handschellen an und lassen Sie ihn nicht noch einmal entkommen! Nein, nein, Herr Kommissar! Ich pass schon auf! Kommen Sie! Ja, ja, ich <lacht> Komm, Timmy, du hast deine Sache gut gemacht. Jetzt kannst du Monsieur Padier loslassen. <lacht> ja, das hast du toll gemacht, Timmy. In die Taxi zu springen, klasse. Ihr habt eure Sache wirklich gut gemacht, George. Ohne euch wäre er uns womöglich noch entkommen. Wir haben noch eine Bitte, Herr Kommissar. Schon gewährt, George. Um was geht's? Wir möchten dabei sein, wenn Sie aller Tribour die Perlenkette zurückgeben. Ja. Das erlaube ich euch besonders gern. Aber dann werden Ferien gemacht, klar? Dazu seid ihr ja schließlich hier. <lacht> ist die Antwort, Herr Kommissar. Darauf freuen wir uns schon. Wir wollen endlich im Mittelmeer baden.